بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله تعالى على نعمه والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا اخوه المؤمنون فاني اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله عز وجل وبعض يقول تبارك وتعالى في القران الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم صدق الله العظيم نازل ورزاي مع ايات نيه غايب كساي سوره الله جل جلاله بريكتت حرف ان شاء الله ذات السماء بنقيب طيب الله جل جلاله كبابي من قراني كريم ايات نيه ديت كساي سوره كاثون والقران والقران يعني الذي انزله الله على عبده ليكون للعالمين نذيرا A thona jeti nëmër një në surat të lë Furqan Tëbara këllëdhi i nëzële lë Furqan A la abdihi li e kune lë alamin e në dhira I ngritur dhe i lartësuar I madhruar nga qdo në këstan nga qdo E mbet është aja Allah I tëli këtë kitabja ka zbritë Robi dhatë Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi sallam Për me e qërtu popullin Për me e qërtu popullin Për me e qërtu me të lebet Li e kune lë alamin e në dhira Ka bo bejë Allah u gj برتقال سوره ابراهيم اياته نمبر 1 الله جل جلاله كفر الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور تاكمز بريد كت كتاب محمد يرزق منذر طير سيرت ندري تاكمز بريد كت كتاب يرزق منذر طير سيرت ندري الرسير اللهن قراني الكريم يثط طاليتوريت دريت يثط الله جل جلاله وش كانت يثط دي توريت me nëzër njerëzit prej pa diturijës në dritë Hasan Ull Basri Rahmetullahi të Ale Ale e dhënë me një fjallit vetëm e shënuar në librin i hjavlu muddin nga ana gazaliut Rahmetullahi Alehima e dhënë le ulele ulema le farën nësë u mithle lë beha im nëzër njëzë ulema prej popullit edhe lini popullit pa djetar në mesin atyre shëndrojë njerëzit shumë shpetë në kapshë që lini final jellimi krijatori i këtij dini armia e këtij kitabë në të cilin Allahu jelle jlalaluna ajden din sura yaqin për vet as me inzer njerëzit prej jahaletit me njerënd me inzer njerëzit prej fatit uris me i vota ditur wa akhu li ilmi hayun khalidun wa awsalo taht al turab al ramimu wa akhu al jahl mayyitun wa in kana yamshi ala al turabi llau yoni dituris as i gjallë edhe kur as në atatin tok janë bodha llau yoni padituris tash i vdekur edhe asher kur het mbi tok Jemaat e dersh. Allahu jalla jalaluhu wajalla saanu. Ne dersin e djejt kush ka qejn me neve pas namazet jumma, pas namazet e çindir. Po vajke ben Jonat, to cilë kishin pesh edhe kishin vlerë. Ktu në këta ajet, ka bó be në Kur'anin e Kerimin, unë para se të shkoj të posh në të pohosh në ajë të tjerë an surat Ja'fin, do ta shpjegojm definicionin e tik kitabit të cilin ndoshta dën e harë kemi shpjeguar. Çka do të thotë fjala Kur'an? Ja Al-Quran drejt për drejti buq falisht kushdo për i djuz në djumeçit do të thaf lezim kjo e ka emrin ama jo në kontekstin libër lezimi ai as libri lezimi për shkak të pran pranënd lezho ai as libri i zë libër për mend për shkak të ulfolaje për një numër shumë të konsiderueshëm të hafëllarve të këtij kitabı libër të cilin nuk e ka përjetuar fak të cilin nuk e ka përjetuar thandër se vejës asni libër prej librave Surat Yasin me përjashtim të sureve qëra asnjë sure prej 104 sureve të Kuranit nuk e ka përjetuar fatin që do të bëhet për mesh, sa ka përjetuar fatin kësaj sure. Kemë ndëgjuar se këtë sure ka të bëjë për mesh, ata që nuk dinë më lexojnë Kur'anin e Kërimit tekstin arabisht. Për Ilmihallën me gjermat tona, me gjermat latine, në numri malas që kanë boku sure për mesh, kët fat nuk e ka përjetuar Suratul Baqara, nuk e ka përjetuar Suratul Kahf, nuk e ka përjetuar Surat Isra e tjera melen ama surës jasin edhe këta edhe këta ka përjetu ka vlerat dhe çanta ka konsiderata dhe çanta Allahu Jelle Gjeluhu wa Jelle Shenuhu du me donis që arim të filin doqta ulemot nuk dhët ma pranojn ama un un me ndojnë se anë shë vërtet gjendër i nësorë surës jasin si pas hadisit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam i kishtë e emnin zemra e Korani Kerimit gjemot zemra është në me, në organizme, në njeri, u të mundë midis, në rrasën e gjikësit, patë ka në shmajt. Kështu kanë thonë mjekët, në rrasën e gjikësit, patë ka në shmajt. Shërën e kurani kërimit. Surët i asinë anë midis, patë ka në shmajt. Kja së qarimi jemë, e pralojt njerët dhe se pralojt këjt ashtë puna ative. Allahu Jalla Jalali wa Quli berfialen zemër men iven, duhet prane, duhet me dit se ajo zemra kuaj e vumë, ke jona ska ka zemra, duhet masa se zemrës moha me. Kurani i Kerimi ka zemra e këtij kitabı komplet 6200 sa ajete, është i vum bash çastuar sa i përkat organizmit Kurani i Kerimit, sigurisht ka ajë vumë zemra sa i përkat organizmit njeriu. Sel wal Qur'an, po by beynta. Ka zonë ju musliman me për definicionin e këtij të më dhe me thonë fjala Allahu gjelle gjelalu hu e gjelle shenuh e zbritur në zemrën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam në përmet Gjibrilit për 23 vet i virujtërn me zdika pagve të libri të quajtër mushat dhe i mbrojtër prejzdo pakise paksimi edhe të primin ta mrekulli me ajetin më shkurt dhe i rujtërn derit ditën e kiametit i arritur derit të na në, në rrugën e të vaturit të vatur Dë me thonë grupë mas grupi, shumis mas shumise E kar përselë dherit e na Edhe do të përselë dherit ditë në kiametit Laje ti hilbatilu Min bejni e dhe i juale Min halpi Në këtë kurani këjim nuk ka me mund me arrit një dorë Prej durëve të njërëzit që kanë anë misi Edhe janë antipatik Ndaj ti kitabi që të mujtë qëtojnë diska Apo të paksojnë prej ti Lafdrohën disa njëz në këtë botë gjëmotin dërshëm Me libra të fetarë t së kërshka është Evrati, së kërshka është Zeburri, është Elmudi Jaudive, janë është Barnaba, është Johanna, është Meta, është Loka, e dhloj, loj libri fëtarnë këtë bot, lafdronë qërë popoj, e me lafdratat që lafdronë të, e kanë përqëllim me pak, me në në nëshmu pak a shumë, a shumë apak. Nërë ju muslimanët jenit nguru, jenit konzervu, jenit konzerv me një fjallë si ju ka ardha i kurani kërimi pikosta nga merit, kur gjo mos ndrojnë ta. A në jo, ja, ko mas kohë, të bomin rëmë, a të bomin lëndër, a të bomin tajaj fejlë e agje, me një vene dhe bojmë bithet. Që ta shka ban koha? E ban mo më koha, mos me piraki, ja ma nuk e ban koha mos me piraki, rinja janë shlu mo masoj. Eh, pra duhet me marrë libri në shejt, si tjeti shejt e libri ative, e duhet me përpunu, duhet me, me, me ja përshtat kohë mas kohë e generatave ashtu që i mos në i ke gjemati e shka me zantën e kjo i let ki i let a njës 1.400 i kazamoni i kurani kërimit edhe një animi i mas të para ane nësit dush po më shko që ashtë lartë nja 4.500 pite të vrati më shko nja 3.500 para për nga marit ton janë njës të i let e me hi së po e do në rinja nuk e banë hoqo nuk e lishoni pak lishoni pak se nuk shkon këto Do të hikin kejt A në dhe Në të hikin kejt Shka kanë bo pra ato Ato romët shka kanë bo Jo romët me ak kuptimin romët Po romët këtë kam për qëllim Nuk e banë ban ban ban mu Nuk banë me pi rakie din Ama pak banë me pi Nuk banë me pi mu pi Ama pak banë me pi Këta o gjallar së ne Se kanë të këpëllë ngrie së ne din Po ma vonë e le pak Edhe pak nuk banë, për i lach banë, për i lach. E kam unë e të fatin, ka një filxanë së abale, në ka thonë doktori. Lavi e midashur. Doktori që të ka thonë me pi rakijë për me shërru, të fatin mre në ashtë rakijë zi, o burë, nuk kam jekë. A i veç rakijë zi, a që të ka thonë me rakijë më shërshë, ti në tëllin dinin jekë, dinin islam. Rasulullah s.a.s. a i të ka thonë qëto? Kalë në të edhe o abil khamërë. Me herkolla shëromi Tha le Inna u lejtë të bide Inna u dhe va Tha aj nuk, ai lox, ai nuk ai shri, tha, ai a i loq Aj nuk a në shërin Tha aj në he loq Aj me ta së muhët njëri Jo është në oqët Ska kemi prit Në të shirim shkenë Ska po thot Hoxha po thojke Edhe me u shëru me ta s'ka Edhe kalit nuk ban mjë asit Jo njëri Edhe kalit nuk ban mjë asit Të shirim shkenë Ska po thot Aj të shirim shkenë Shkenë të shka po thot Në shek 14 sheku i më radhë kur gjo në fillimin e 5 hotin sheku në ishkën të tarën e mërua gjenë fransë që ta është një mjekë për në fejke neve qini jo mjekët, anemon botës ka jeni ndalohë përshkak zbulimit matëri përshkak zbulimit matëri edhe të sakt ndalohët përdorimi alkoholit stril i sili nohët në pamuk për ta in dezinfektu kukin ku mirët gjilpona përshkak se për pasientin ashti damshëm A kur shkojsh me morin e kësia, a përkojnë pak venin me një pamuk? Qaj pamuk ishka i nojnë ati Raki i nojnë Për me e desinfektu ka thënë Jo, kemi zbulu tash Se kje alkohol i cilinod në pamuk Me e përku kukin Para se ta morin e kësien Ash infektus Jo desinfektus Infektol Shtin bakterje mrejna Pra me heke dhe këta me ndalu E mirë burra E pata jo A e alkohol Shoma i kulub luk A të vërkish ka pijet në paj burra që nuk, nuk a shlivo vit shumë a dhije. Aja shumë i kullu, edhe aj shka shumë i kullu, edhe aj me hek edhe ata me bose, nuk, nuk banë desinfektim, banë infektim. E mirë burra, na që katër më qekuj, qka kemi sona thunë këtë kur t'i gjamije? Një e dita, sa pas ka dash me prit na terit venën i frances me kaldoje për atë punë, që ka e dim që katër më qekuj? Pra, turp, ash për muslimonin, Turpa është paratë shka me vullnet ashtë musliman Me prit deri një shkenstar Në kaldoje paratë shka në ka kaldo Allahu qëllë dhe gjelalu Ashtë tërpë me prit Taksirim shkenca Shka poshot parat pun Shka kryu si shkences Edhe i shkenstarve Motin librin e vetë në ka kaldo eh, Aja njësë mi prit më shkenstar Pra shka poshohit A ka azab vore aska Në vore a dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d E, terit në lajmërojë një një, në përmet një broshurës vetë Po, po A, ah, e kemi zvullu Masë nga di mi vetëve, a këpash mi vetëve, a dhës mi vetëa E kemi zvullu, pët vetë shinë vërë Si të hishë Shtrinë topik në e në Edhe shkojnë ato qërës më një administrate allaut Ja njës më të pitë E që atë herë, pi atë herë të ne ja njës më besu mo Ka një regullë gjemati ma Ka një regullë ju gjemati musliman në bërsh Në gjohë e tëla A shëvumë në bazët e besimit Do në argument A shka me argument nuk besoj Jënë një grupë njërës kanë qefë me pa mesin Që atë shka kanë qefë një gjohë me pa mesin A ditë shka mesin shifët Besimit sa ati mo Mos ka besim Më kanë thonë Se është një vend në dujnjohë E ka emrin kaba Rëta sa i bo të ava Azhnivane kaim në Arafat. Dalin kejt haçhij çdo vit një her, një ditë, një natë, një ditë këta. Çfarë më ka thonë? Unë nerva e më mendoj. Kush më ka thonë atë? Ka thonë hoja. Ku e kimor këtë fjalë vaje më dashur? Kurani i Kerim. Pika ka rrei atë. Në përbet Gibrilit. Të ka durimin e fundit te krijuzi i gjithë. Çka ka thonë? Poi da afatkum min Arafat fazkurullah. Kur të, arafatin, të brit në Arafat ditën e Arafatit mramje. Përmenë në Allahun Gjelle Gjelaluhun me shari lë haram mëzdelife Duleonihem në mëzdelife i ri Qëto shka kam fitu për gjitha june E kam fitu një besim për e këti argumente Se ash një vend në du një e kaim në arafat E kam fitu një besim se ash një vend e kaim një mëzdelife E kam fitu një besim se anet vend përda shka Allahun Gjelle Gjelaluhun me përmen Pra tri gjo në imtova Që këshka ash Besim i vum në argumente gjallat kuaj po ska nuk beson kët bisedë kur tani e ska thot? Po jo valla. Unë e pash ku me patin në vend çish arrafatin nuk besoj. Helikopterin drejt në Arafat e ka pamë me sy. Shtja po besim po? Shtipër besim nuk flitet më. Shtipër flitet i thonë jo as aiën. E pa me me sy. E pa me me sy. Kjo është grada më ulët se besimi në argumente, për disa për disa fakte po them jo për gjësi, për disa shkaç shkaçe të lidhura me temë në tonë tëtë. Pak e komplikume kështi malë qëmëra mi për gjëmotin, ama ani, për ditë në ngritë mi për petë. Welë Kurëan, elë hakim, këtë fjala, a Allahu gjëllë, gjëllë, lëzbritë, në dhe emrën, e Muhammedat Mustafa, sallallahu aleyhi sallam, në përmetë Gjibrilit. E rujtën mushaf, në mëzdi ka pakve. E mbrojtër për i zëtë e pritë, edhe në kësa në lëki qobe prai la yatihi albatlu min bain yadihi wala min khalfih ahsi do ahsi munde dikush me shtit ve ashtu me heq diçka prej ti as si munde dikush me shtuanta diçka nuk tubon me musliman bisedu bisedu me biseduar sti si kursh ka bisedojn rast biblit xhebotin dash nis jamim çum shkol li dhe me biblit li dhe me injilin e sasot kemi pas polemika me shok kamos me njerëz ne per xhamia ne per rrug ne per dunyoka kemi ha Muslimanët janë të nënshmuar me anë nukdin fardhule matematike, nuk kanë ndruaj gjapra e Kur'anit të Kërimit. Na jo na na krishterat na na androidna. E çojmë me kohën. Et çka keni buar pra ti si e keni xumë me kohën në burra? Ku keni arrit? Ti a këqëri ku keni arrit? Pë juvojmë selam ti kësaj xhamisë këtu prapë, për për kësaj praktik, çoshit kësaj xhamie. Keni arrit? Ti tani rani. Ni jo asila më e shënta xhon kët dunjas. Prima të shejtave, fjala familje A e keni mo fjalen familje? Te jun, te jun, të rejnet ju ku jetoni A ka babëve në nënë mo? Jo, s'ka mo a po E po e keni ndru në bibën E keni ndru fjalen e Allahu dhe A ka mo të ju Silat rahim E ka një gjo emnin fis Ku njerëz i qkojnë e vizitojnë edhe vin A ka a e këzison mo? A i shkoni pra me mu e bashkë Dalim më përëndim në të përëndimi kuna moti kohemi të e prit trenin vëqëtërnë më të poven në stafëtjori në këpushë Kosovës e, e hit bas, et, të hitë mi kejtë bashkë e të shkojtë në shprazinë Cyri në shprazinë Shfarçak në shprazinë Hamburg a gjë e të në shka del për e ata i takobi me ato shka din me ndru ligjin e Allahu gjellë gjellalu del të në a gjë me sëmërami i kuna i e i frisit a anës e sigur ka në anung Nuk e di, nuk e di, statistika, statistika e shtetit Gjerman 81.400.000 banor, statisti, unë se kanë bona statistika, kanë, ato vetë e kanë bona dhe kanë e mru gazeta ndër shpigel e cilat dhe lëmborg, ato vetë kanë e mru, të ato në Gjermanisit dhe i ditizmi nuk e di ka e ka në, no, edhe ka e ka bot. Në elë që të di ka e ka nonë Jo nuk e di dhe nonë ka e ka të më falni Se janë dope Afrike Për të mirë shka kemi shku me i morë me u kalë dhu human Nuk e di në datë o ka e ka nonë Shumisa nuk e di në ka e ka nonë Edhe shumisa nuk e di në ka nënë. e ka në babë Qa tosh ka e di në shka nuk e di në babë Ka e ka në janë më shumë A tosh ka nuk e di në nonë ka e ka në janë më pak Ama janë prezent për shka këse nona Po pë, pë, e like që a gjithi kun me në i vend Qish në friman Shkojmë him me një kësi shëchnije E sila majtë mrami që i thot Majtë mrami që i thot Emancipim Zhvillim bashkohor Shekulli njëzit Fokalojmë njëzit e njëshin mo A shkojmë bashkë kejtë him me një shëchniri Kuti që i këstone Gjashnot veçare I thubia Sati nënë të shpia Sati shtatë të shpia A jo ven sati njëzit e shtatë Njëzit e shtatë ven ma vod Ndrejku Edhe i thutje edhe një herë mos e mos e vesh. A tha i rritet huna më një herë. Nat më mend ja nis me u rrit huna. Edhe dor zhidhja e tjetër jonhi e babaz e zonë shkojnë në çeveri në Gjermani, në Francë, në Hollandi, në Skandinavi. Shkojnë te në çeveri, lajmron policisë, baba më kara numela. Po s'ka ma ka bë kus me arthat i statë xhim të, të spija. E ku kanë ndu një baba më apo unë moja me moje une ma jam e rritur une jam e shkollume une jam e emancipume e venë policia mos nalon me e të pru këto shkajana gjengurbet të punu përkostesht si të ketë dënja në gjami prezent shkojnë policia të shpia e të ngrati gjamorin qikën e qojnë me një venë a gje ka e një jugend haus shpia erinir ku edukohen të rritë a gje ku edukohen vetat edhe mësherat vet pa, pa, pa kujdestar pa babmo pa nën edhe nuk kep drejta meshkume e pa mo nuk ke drejta meshkume pa eventualisht mujt në herë një orçë meshkuti më paçi kënton e ajë van vaki ja jep dënikshël çka çeveri e sistemit ajëit nuk i përshtatet kanthon dashuria ka kufi arapi i Egjiptit ka martu me gjermanën në Gjermani katër fëmijë ka se tash e, e ka pardon ajo mo janë dhomë gjishtetë gjerman ja kanu kost atë i burrit asaj gruas ja kanu kost ka kanë në 30 ditë kur të moshën me të parin me 31-tin apo 30-tin mujit ki drejta me ardhmë fëmit, me i pa prej derës në zonë nuk ke drejtë me fol me to. Vet me i pa në ormuj, me shirpikar, shirpi, si ske drejta me fol me to. Ajo shoqëria e civilizuar, ajo shoqëria e skandrojt, ligjini Allahu xhallaluhu. Hajde të mëo tin ders. Apo shembui shumë thjesht, nuk po du me u fut në ato shembut e jetës kompliku me tative, jesmi çdo në xhamisë ora Ramazanit. وشتي <تصفيق> بيو بيس كتر سر الله جل جلالهن قراني كريم كفا أعطوا النتاء صدقاتهن نحلة يأخ نفغراب أطفى نجاهي أطفى مهري تطلين كان برابابورات ديتن كرة كان بوكو نور يأخ نفغراب أبلاغت دنهار أقاني بوي من رو أقاني بوي من رو كتو ديش كان مو جا أثن الذين يتوصون منكم ويذرون أزواجن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة që të graqë shka ju pëdesin burët s'kan drejta me umartu 130 dit me burë qëtër s'kan drejta si ti deshe burëri 130 dit s'kan drejta me umartu me burë qëtër e po mirë a ka nevoj me ndruhë këta me di shka pra a, a futë me detal, në detale pak të jajeti vesh një atë di minuta Rasulullah në hadith ka thonë në ahad e këm një që më u khalëkuhu u fi bapëni ummi a rëba unë e johu me nëtë fa Thumë me e ja kunë anë e ka të në mitë ledhelik, thumë me e ja kunë mundë ka të në mitë ledhelik, njoni prejuve në barë kërë e në nësë formohet katërdo dite para uj, e katërdo dite dita, as uj asë gjak, katërdo dite të treta, bojët formë njeri trupë me mishme, edhe kur ti bojë një që në një një dhe dite, zatë e trejar ka katër dhe i të bojë një që në një dite, një një një dite, kur ti bojë, ti i il mele, ko bi arba i kalimat, ja Atna, 120 ditë kur ti bojnë bakre nënës Pre pëllimi Bi këtë bi agjali Edhe kur vdeski Cëllin moment kje lëshon Kje të dunjohë kje shpirë Dhi e të reta Bi këtë bi rizkihi Qka hanë kje i deri në momentin e fundit Deri sa tjetën kje të dunjohë Qka hanë Kje i të shkru me Pa i hongër atë gjona që ka në shkruat nëtë, s'ka me vdekë. Si të sosën s'ka me jetu. Tamam. E bramëja, wa shakijën hua amsaid, kja në gjëhënët him e bramëja, në gjëhënëm he. Në që në në zëtët në barë kërëndonën. E mirë vëllëve jam i dashëm. Allahu qëllë në gjëllëhu ka thonë kjo grua. Këto dhita nuk ka drejta mësit i vdekë se burë i më martu me qëtër burë. Ska drejta. Poin, pra. pra. so, hi, s'i dabojn, pe bojm Evropë, pe bojm po. A gjej kjo punë nuk vën konsiderim. A gjej kjo punë nuk vën konsiderim. Kjo nuk diskutohet për këtë punë a gjej. Po persh ti po. Nuk kemi, elë nuk kemi Evropë, pobura. Ani s'ekshemi skuaj prej fushë Kosovës me tren, halo. Nuk kemi hile Evropë. Filangruzi kish dik burri, 40 ditë mësë të mazdarkë atë në fënëha. Na apo më hi. Filangru guruja i zot. Kishin nise ishte dautonte me burrin era. A ka din? A ka lit? A ka Allah, a ka pejgamber, a ka Kurani i Kerim, a ka rregullore, kur kush po pyet. Derën me këngë, aje më shku me mortë gjalive, që don më shku me mort buni ha. Ata bajan pyetjen Kurani orale ska për ska jam të do të më sqegu. I kunaf mia pra, pas 9 muajve si të marr këtë ajo gruaja mëni ha. I kunaf mia. Islami ka vore rregullë burra, na ulemat e islamit nuk të gojemi mendru, ata ska Allahu xhallallahu kadul Kurani Kerim se kurës janë të buë dunjoja, unë e më djetëratë të dunjojës, me e morë altan i me vetërën e shed, e me thonë, e di shka, bolë më ka nejtë kja altan, e bojmë zë altak. Nuk jam të buë. I shëriat, i islam, ashtë arë, ashtë diamant, gjashqin karat, diamant e gjashqin karat, nuk e ka morë molë i kërkan mullë, me bice du, e hjeshtoj, hadi e hjeshtoj, e bojmë inëgjil e bojmë. Po e dorin njëa që ta shpesatin, po e dorin njëa fesatin e vëdut me avnën shru në konsilin e parë, në konsilin e ditë. Jo, e që ta shprat. Ma si qështu kanë në ato kitabët e ative, a ka mësade, a ka leje me mora ta dhe me bo ben ta mo? A bo atë ben atë kitabë, ku si cëli kushtë mëri e preknë ta? I papa ka arpi, pi fol, pi voloni e në rëma gjë, me ndru kitabin e zotit për ditë mazdarke, diska me hek, diska me nu. A ma pun? A ma pun? E shka rrëdhi, rrëdhi, ni ketëni njilë, një ka zbrit për i Zotit, një ka zbrit për ya Allahu jelle jelaluhu. Ka thonë në sura s-safë. Kala Allahu, ja Isa i më bërja. Allahu jelle jelalu ka thonë, ja Isa, unë ta kam zbrit të tje ibrën i sili e këaim njilë. Me tësili në tje vërtë tëtonë pa nga mërëleke në Muammad Mustafa sallallahu alaihe sallamë, edhe vërtëton librën e ti gjithë që këmë e mën Ahmet në regu sa Biblia i kanë kristërën sot ndurët e veta një e ka emnin Barnaba një e ka emnin Loka një e ka emnin Johana një e ka emnin Meta shka u bëma përshë shka u me saka në zbrit bregjeli a peta, data, katana, shka u bëma kusha ki Johana, njeri kusha ki Barnaba, njeri kusha ki Loka, njeri kusha ki Meta, njeri e kushat kua është a njëri e shaluhu, vishem, ka emnin kapakin e këti i pra ha kja është libri allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shalu i pa lëvishëm, i pa ndrushëm, i pa zavendësushëm ka thonë allahu gjelle gjelaluhu në koran i kërin fësë elhu ala dhikri inkuntum latë alemun si mështë a dini një gjo dhe të nga është kërdi a ka në vojë me ndrushë kërë qëtë më si mështë a dini dhe një gjo orientënë të Kër të kojshë mi hek flok drejtë të mani qari. Ti hek aja dhe me dalë flok drejtë. Këtë në Allahu Jelle, Fësë elhu ahle rrikri, inkuntum latë alemun. Fytë një djetarët, si t'jeni pjative, shka se dini një gjo. A tu bëmi jëndrojëm, shka e bëjmë atu? Pra, dhe latarët, fytë një ata shka se din, si t'jeni pjative, si t'jeni pjative, si t'jeni djeti një djeti një djeti një djeti një djeti një djeti një djeti n Meriton me u porbejën ta Me gjithë se beja ndalu me l'Kurani Kerim Ama meriton me bo Allahu Jelle Jelalu bejë Për shkak madhërije shti kitabë Për shkak vendoshmërije Për shkak sinceritetit këti kitabë Për shkak të thurje shti kitabë Kitabën u hkimat ajatuh Thumë fëssilat min ledhën hakimin khabir Kitabë të li ajatët e këti janë thurë Të vetë Allahu Jelle Jelalu Edhe ma nukra nojnë asni le vishmërij انك لمن المرسلين الله جل حكيم والقران الحكيم اذن الحكيم فرج جكاط الله جل جلاله, جلاله كافر برك الكتاب بركايت دكتي كتابي هن منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات اذن دي سايات سا الكتاب اللي هي محكمات هذا الصح نوك برانوين باشومتني قبطي القا رايتين القران الكريم برانوين وثمني قبطي Ka mundësi me segundiza, ka mundësi me ndër më shumë tani ku përim për atë. Një shemb. Ka thonë: "Ez-zania tu zani fajlidu kull wahid min huma 100 jaldeh." Lavira do lavira si jen sinskopi, si jen beçar. Fjala nichen a prapra na ose nomishreni jamo? Nichen nini e do dëzëro. A kri një kuptim e kake fjalë. Do mau haru mutashabihat. Ni numeri ma vikon fidarush mi ajete kuranore as pra non shumë më shumë tani kuptim. Së pjegohet në sot kështo, në esër jep kuftimin e ri, të rizitin e kjametit, me kuftime të reja. Në formë besë, o Muhammed po bajë B, po së pjegohet në formë besë, se ti je për nga marë. Se ka shë drifë kja jetë, mu shrikët e mëkës, edhe harabët që jetojshin rasti, shumë repë të mojshin për nga marë lëke në Muhammed Mustafa sallallahu alesullem. Sot për i muslimanëve më hotë, me një metodë si të butë pak, interesant, për i muslimanëve vetë më hotë, me n Prej u në moven kone fundit kimi një se e mohojnë për nga mërlëkin e Rasullaj A kini pasë eri që mosë janë tre një njërfi? Prej ho gjallarve Shka bajnë shalë e mohojnë për nga mërlëkin e Mohamed me një monirë Kemi hasë në shokë Shka kanë diskutu publikisht për një cilësi prej cilësivet Mohamed Mustafa sallallahu alai me tila si ti vuhet ja hek për nga mërlëkin Por më shrikët më sforim ato të dhishin e ës seher më bin, falçori madh, është vjërshatar, është rëndë, këzë dhebë, e qka mos, e qka mos e epitetit lëjë lejtme. Po me sësë për në venë që di se Allahu që në lezera ju ka zbrit argumente për për për për nga më allëke në Muhammedit. Në venë që di me sështë ulematë me sështë. Aqë u njëri për diskotonë publikisë në tribuna gjese, une nuk me kësitoni, me kësit dialekti, këtë muhammët edhe aj pëngamëri e më që që i ma nën hien e së cilët unë jam shkruar ti njeri u mëtit ati e aj mos të din të shkruaj edhe të ledoj shfar derëti muslimanve shfar muhabet i muslimanve shfar diturie mëra atë diplom, mëra atë fakultet mëra atë diturishë ka akimon e shkote shpia që të në kazanë farbave një njëzëve gjira që të e bane paqa mërë edhe mëre kulisëve që të në plese kjo dhë të diri Ti me këtan shka muhal. E muhal Jilaluhu, nuk e din çka mohon. E mohon ayetin Kurani Karim. Allahu Jallaluhu, ti nuk shkruon Muhammed Mustafa alayhi salatu sallam, dhe ti nuk lezon ka thon Kurani Karim. Ma kunta tadri mal kitab, ya ja, Muhammad. Ti nuk e din çka alfabet. Ti nuk e din çka libri me qel dhe me lexu. Ti nuk e din çka janë shkronjat ja Muhammed. Ti nuk e din çka janë harto. Ti je analfabet. Ti je ummi sai përkat sai punë. Resulullah alayhi salatu sallam nuk ka ditë me shkruajtje dhe me lexu. E kto është çka kanë pra? Kësë është kakar Hoxha po qohët po thot One nuk e trusi më s'kep ditë Se pido këtë vetja edhe për nga meri veti vogël O dhë lavijem O gjahili trash Madhënia E Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam Ashe vuminate Qaj nuk din me shkrujtë dhe me lezu Se me shkrujtë dhe me lezu di jone Unë di me shkrujtë dhe me lezu Ti di din me shkrujtë dhe me lezu Marx ka dit me shkruajt edhe me lexu. Hegel ka dit me shkruajt edhe me lexu. Albert Einstein ka dit me shkruajt edhe me lexu. Lamarcku ka dit me shkruajt me lexu. Shakespeare ka dit me shkruajt me lexu. Leonardo Da Vinci ka dit me shkruajt edhe me lexu. Mixjeni ka shkruajt edhe ka lexu. Nai Frashri ka shkruajt edhe ka lexu. Maxim Gorki ka shkruajt edhe ka lexu. Dostojevski ka dit me shkruajt edhe me lexu. Schenkon majs brami. Majs brami ka qancën. Ja letër ja letërsia, ja poezi. Njëni appetitive. Ja i letra e saj, ja i poezis diës. As më pak, as më shumë. Ja ja pjesa ja ja e teatrale, ja poezia diës, ja libër ledhimi. A poave? Se shkrimi edhe ledhimi nuk ka faktor absolut për mëngrit njeri. Pra nuk ngritem un me shluit edhe me lezuz, mos një çetash. Ka ato udhëhecit si të shtep norë, çka e kanë udhëhecit si të shtetit ndër kandidat me shkruajt edhe me lezuz. Ella Stalin i ka dhënë krim lezim, edhe Mussolini ka dhënë krim lezim, edhe Tito ka dhënë krim lezim, edhe Nasser i ka dhënë krim lezim. Keq, edhe aftësi ti di me shkrujt. Edhe nga draft di me shkrujt. Keq, ti do di me shkrujt. Edhe këto ton çeshti, di me shkrujt edhe me lezu. Na revash ti di me shkrujt. E marru kurstet tu. Me shkakan po, me krim edhe me krim apo. Pra i van dit gjermat. Kan maru kurstet ush çtnore, e ti e kanë harruar me ti atimrena. <laughs> Shumë interesant. Që s'ka di me shkrujt edhe me lezu. Kan marru kurse do të thotë se ti kan harruar mësi. Kur janë mledha në atë gjë s'kan pasë vakt. Kan ne ato qola tavoline si ka prit treni apo autobusi i qytetit në Shkodër shtëpia. Për një ximthore nuk kan pasë vakt të mund të nisim rrena. Edhe në asht prej çiton as ka imi çutë. Eh, ç'e bide? Natë do të ka imi çutë por thirr nuk ke bimaktë autobusi po na ik. Ju ka ikë autobusi. Nuk kan pasë vakt të mishruit, ama kan ditë me shkujt edhe me lëdur shkrem ledhimi. Nuk ka faktor absolut për ngritjen e njëri në nivelin më qlar. Ka thoni poet Bagdadlika që në Bagdad Por kur ka treguar në kafiten e vet, për Mirazhin e Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi vesalam ka thon: fi a'la as-sama'i ummi yukallimu rabbahu jibril na'in wal habib muqarrabu. Dhe kur Mirazh kur ka skuadna, Jibrili kanë merret në një vend diku larg, aya n alfabeti i cili zi në shkrujtë dhe me lezu, a fruta Allahu jalla jalaluhu manga te Jibrili. E praşte me shkrim edhe me lezim. Ai shka zi me shkrujtë edhe me lezu sa na alfas ka kon, e po ju pirxë motin ndershëm. Kthesh ka njëva unë të di në shkrujtë edhe me lezu banë vaki këto halama në alë dikun mësë janë ka. Këmë e ditë, Allah, shalillah. Jo, lëka faktor. E shkara qëllimi, pra. Qëllimi gjëmotin dërshëm. I këtive ulemove, se në pak, kanë ranën kurëtën, orientalistat e europenë, së kur Bobi Muri, së kur Roberti, edhe Gjoli, edhe Alberto, kanë ranën dikimin e letërsis orientalist e europene, ku njërzit me mish e me shpirët janë mundu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam monir, frej monirav, me munir prej munirave me ard me jahe epitetin e pejgamberlukut me jahe pejgamberlukun e mezi brit me njerit të mençur me njerit me ditur me njerit i cili nepermeq krim lëndimit ka artë ritë e dituri edhe jap kaçit muslimanve në pranë Kur'anin e shejtë e ato piati e kanë dhe shok me shokëve tij që kanë ditë me shujnë zamanin e ati çike gjallëma kur jos ka gjë dorësen etan e kurdboh kjo as ka me bë ton e hipin njerëtin kurthi xhamies Dali njerëzit para drasës 10 shkollë me dhe në pësim, sojë, së kurës ka përsojnë po dhe? Muhammed e, Muhammed e Arabi, a konë shumë burr i meqëm, a konë shumë i meqëm, se a i mësë më mu paskon i meqëm, a i s'kish mujt gjësat gjëmot me vo, a i mësë më mu paskon i meqëm, bile, ka qene dhe njeri shtetit, ka qene dhe burr shtetit, bile, a i bile ka qene dhe burr ushtarak i ushtrijës, Boqlavia po midash. Ka qen burshniti i më ka për mu shtetin e Medine më në hart armit prej MK. Ka qen burshniti nën realitet. Ka qen komandant ushtarak. Ska qen edhe ska me qen monal muri Kurkus. 100 lufta. 73 projektive. 73 projektive në kontë vetë kurakonaj gjallian bo. 28 projektive ka marr pjesë vet. 28 projektive ka marr pjesë vet. O me ibn Khalifin e ka vramë shigjet në vet vet në luftën e Uhudit. E thonë ja Muhammed Jam të erujt një kalli special tije me dvra Jam të erujt një kalli si më mirë tije me dvra Kur të liftoj me tija ditë Për dit më këj ka thonë gjusë Ka thonë në sullare së vatë sëra Më rahat raha të ka për tijë Për të ka i më këpër ditë Belë e në akëto luk Un tije bile ka me dvra Jo ti mu Më kallat pabon i gjratë kurkun Un tije do dvra Luftën e hudit kishar dhasa Më kalli Për po vikat kënat fat meri mas i gjinje Q Aqtuli Muhammeden la nëgjautu inë nëgjah Qelë më një udhën të vratë Muhammedin se nuk sënë sëdaj pej dorës të eme Au, au, au, au Allahu gjëlle gjële lënë unë kurani kërinën fa të thonë Wallahu jaqsimu ke minë në nësë Untë mbrojja Muhammed tijë prej dorës në jëriut Ku shi tijë sëndë vratë, asë sëndë fratë, asë sëndë banjën Untë mbroj Qelë më një udhën të vratë Muhammedin Janë shtirë sahabët me mbrojj Sallam, me kejt rahat lëkit me busqeshje po thom unë në të faluf të të mërsh me nëhut ka thonë qëllë janë nëhut lërë qëllë lishonë lërë karë karsi karsi me rësullullahi nërë njënit prej sahabë vë ka thonë nga të më në shijit rahat, rahat nga si Fak, nishaj dvogel, nishaj, fstiri, të më në shijit të në qatë pak në shajt vogël në shajt kejt vogël kanë thonë ulemotët eftirit edhe stires dhe ka njësë me palës të hajvanë më njëherë i kanë thonë Gjahilat e Vusufionit me ale ke e aba oma i nevena u kanë prej kratë të ditë por e rëzë gjak ishi jemi plagu ma shumë të nishim plagu nuk po vi kasim qatë shumë ti veç pak në qafë kara hajt gjithë ketë piskatë me fa shuni shuni se ku shumë kara mua ta me ju pasra juve ishi të renuke a i shkam ka gjujt mua nuk ashtë ato shkam ju kanë gjujt juve kjere jemi qeterë Edhe ka vdekë të shku në rrugë për Mekke, ka vdekë në zalë, ka me si stok, si hajvan. Me ka, me ka, me ka. Akan a Paskajan, ka në konë komandantë u shtarakë? Pas ka qenë u shtarakë, shish jo. Edhe burë shteti ka qenë, edhe komandant u shtarakë ka qenë, edhe i vendosën së të dushë, edhe i ditër së të dushë, anë në suratë o në gjëmë, qële kurani kërimi në suratë o në gjëmë, ajetin umër 3, a thonë Allahu gjellë gjellë gjellë u, «Wa ma janë t Nuk flet për vetvetë jot. E kam thënë Allahu xhallal xelaluhu, "Let vetëm shkati thojë Zoti më thon, as pejgamber, as rasul i dërguar Allahu xhallal xelaluhu, tani si ti boje Zotit i e faqenar Allahu jam. Lapsi i cili toj elen kult, tat har buka e, anë me i that, nuk ka shart pejgamberi më pas ndonjë. Për këlla isla e blen pirusi si afta kimiki, e sti njarq mision e bar 40 mark mundavshit e vër, e blen e ke dasë ti bosh vërf me kat shkurt, e delën se her pak Kalemin këtu me me ju kallzo një herë më thoni jamësh ka shkruajë ose ka lëzoj? Ai kimiki i Rosisë, ke të kash lubojën. Të thosh po kishë të thas, të kishë semafori lagje kur ekip pak mishën Xhak Shehidi. Nuk shkohet se i të bëj të mavit me të ma kuqe. Po of of of of. Ti s'ka dinë më shkruajt edhe më lëzoj. Penga merr këtë punë nuk e ndalvon. A ti a fiksi lecje nuk i bë. A ti nuk i duhet lapsi? Ti s'ma ti duhet lapsi? Burri shteti ti duhet lapsia? Ja? بوريك اماندانتو شارك ني چي ليوتا كيت فيتي مارد سي دوت لابسي يو يو نو كي دوت الله القران الكريم القراني الكريم سوره القيامه كاثون سنك ان سوره الاعلى سنقريك فلا تنسى ومحمد لا تحرك به لسانك مسجد كور ديكه جبريلني مي ابر اياتين اد هاي كروي ك برابر ميتان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين الله جل جلاله جل يا محمد رراب بس قول La të lëvizë me gjuhën tënde, të ta hajlëbe. Ne kemi mbledhur atë dhe Kur'anin. Na të bojëm që na të bojëm mos e lodh, ti nuk kupton. Mos e rrit. Kur të kenoj Gibril ajetin prej xhilli kur ta bëre ti vetë rrit. Vetëm go. Ka thënë të qri'u kafa la tensa. Un naimi tuta shkrujt nakash në zemrën tonë o Muhammed. Na po shkrujm në zemër sheria e Allahut e cilët do të ekzistoje deri te kiameti. Po ta vizatojm në zemër ti as letra as lafth luqdut letra që e këto, na, qëto, kalëpion letra, lapse, faqse telekse, telefaxe, shkamos ma i të brami që letra bra, bra. në sa e më sa pëdus letra në sa e më sa pëdus për e zdeku e lari një qan botë rëzgali, me qan sa i rothrenzi, me qan sa tis në mbjarë hamarë me qan këtë qanta, këtë fletore, këtë lapsa, këtë kaleba këtë vula, këtë mrola, këtë vetla Rasulullah is up and said I nukabajon. Nukabajon me veti kur i ka vendos funde vetë. Ka thon Thuheli, Thuheli me amr lanatullah alayh. Thuheli me amr ka mevu pashet me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ntale. Ka mevu pashet dara rrugë Sarajevës me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mino shkrua aqte. Rasulullah is said to draw ha. Hajde, urr në tasinim. Ne muslimanët edhe ju jesh keni musliman, povojm aktin e odëvir. Povojm pas. Hajde urr në çka keni. Pasu hejlim, si të cëllë njeri, në një i parë, në një i parë, si të cëllë njeri, i cili prej neve kalon në islam, edhe vend të ju muslimanët, du du një me në i këti prafë. Prasullë Allah, e së në të sëraba, i shkasë di me shkrujit, asë e alijës i ka të shkrujit. Janë këshirë së hafë, me arë muslimanë, jo muslimanë, më mu bëzë dëtë muslimanë, me arë me dinë, me hitë muslim Si cëllë muslima. i muslimat, i cili e lejt për e në islam e eventualisë. Këtë në prapë këtë këtë në këtë në këtë në këtë në prapë. O që arësë mërë i ka të një arësullë Allah. Da'ni, atë të, atë të, atë të, atë të, atë rëburu ka handel mënefiqë. Handel kefiqë. Dhe lejëmë ka ta hekish, po të gjë eki qafën si kefiqë. Ta të bërë kur se për në i ka të përpoj. Si cëllë i njeri shka t Në shkratin, në shkratin, asë as, as, as kabines, asë tëpi, asë me plastik, asë mikrofon, asë gazetar, asë volë vëngklajnë e ati më lena, për kosh e, s'ka gazetar, shkruj e ali, shkruj. Pacha dëzgat e dhëtve, s'ka me pas lupë, shkruj e ali. Sa në qabë s'ka me hi u muslimanët, në këtë kosh e ta shterik sa në që japim vizë, shkruj e ali. Sa abë s'ka me bërë, që farë pachë kjo pachë kjo se kam për tëllim pachën me s'pjegu nga gëtë kejshka ka kërku suheili kejshkruhe ya ali ma isë mërami në në shkruhe sa min abdin min muhammad ibn i abd min muhammad rasooli Allah kone kanin suheili i ket lat kan do lak sa i rada min i rada sjetër sa shka rasooli Allah sa të dhe jo sa une me besu se jë rasooli Allah jë me për paqë me të ije sa uli janë musimana të hera sa rasooli Allah shkruhe sa muhammad ibn i ab Gjali Abdullaj Asli Alia ka thonë që këta në kërë se në kipa Vecë këta jo Rasulullah ka me mëtë Që këta në kipa që këta Jo ka thonë Rasulullah Fëshinje Rasulullah Fëshinje Rasulullah Shkruje Muhammed i Gjali Abdullaj Ka thonë joja Rasulullah Vecë që këtë joja Rasulullah Këta në fërë e baj Ka thonë ja Ali Dhe ma fletën të gënënë A fra ma fletën muë Kua është Rasulullah e shkru me A pa di më shrujtë ta më leju. Para sot në radhë, ku që shrujtë Rasullullah sallallahu alajhi wa sallam. Çfarë doja Rasullullah? Çdo shruj Rasullullah. Shkru Shruaj jale Abdullah. E kanë shkruar sahabët me mos kënaqësi. Jo jo kremos, pak dërtë shkruaj. Abu Fadha ka shkurtu heli. Kan shkurtu sahabën feedback me Rasull Muhammed Mustafa sallallahu alajhi wa sallam. Neither it must neither it did did did Një aprej muslimanve, një aprej mushrikve, a bo musliman ka ardhë me dinë. A thonja Rasul Allah, e në eslem, pisote tanena jam dinin tanë. A thonjitën a. Rasul Allah, sën vetën, hajshkën me këtë, ti ka këtë ardhë. Sa hapët ngurub, shtrengub, shtangum, Muhammedi po e këthen njeri në bo musliman, prafë, te qafira dozë. Kam në në shkru. E kam vuh gjistin, prafë. A shkona i majje? Jo, dilke dil rikën me s'mekjes ed me Vekëdhiti shkon më ke, të shoqërat. I tretë shkon më ke se pranojm, të të të shoqërat. Çfarë dvetu banën çшто më ke nuk shkoishin në Medinë sikishin me, dinet, me, drejta, me një drejtasë me paçë. Në dinë ishin nisë, mosrekët më shko më deve, ka shomë ka me dinja që tonë me nivë. Kapo kapor çajën, kaktë shalo dvet. Të sile pa hëngër, pa pipë, pa të, të mërrim me dallë me ditë arrit. Kapor çajën ka kur i kanë pa, po, o zotri. Ju jeni ato shka keni përdhon Muhamedit prej Mekës? Po. Ju jeni ato shka na keni përdhon neve? Po. Ju jeni ato shka i keni marr pasurinë tjetona? Po. Ju jeni ato shka i keni marr gratë tona? Po. Ju jeni ato shka i keni marr vajzat tona? Po. Ju jeni ato shka na keni rromin neve? Po. Ju jeni apo? 70 vjet i kanë ngraç aty karavanit erin fonkë. Mir burra. Çdo Muhamedi ale sira me ban drej pajisë ato i kanë për çafiran stratin. Se barafti pajisë sikapranun kanë shkumos i kaloi i ka kthi prap. Ato vetë kanë shkullë më këtë. Suhejli ka thonë, o presë pacha. Ku që e ka prish pachen si? E ka prish pachen? A janë miku e ka prish pachen? E se tash Rasullare sa të sërëm. Kuri ka thonë ali e shkryj, shkryj, shkryj, shkryj. A ka di se shkandoz kjo masë? A ka di se nuk bajnë të kur një paj qerte bojnë pajnë? Anë miku gjithë mojnë pajnë e bërë. Këti nuk i duhet latë. Pra ju bojmë se latë. U le modër. Bardfaqulemove, anëmik vet dinit islam të brish punësh ka duhet bën. Unë madje u bën selam. Mos bin kthi kurth atletata, mos mashtrohen me kthi xona atletata. Me bë me bë punësh ka bën anmiku nemën diturisë e me kujtu se edhe ti nemën diturisë do fol. Unë nuk duam besu e besuat Muhamedi nisi se ka arbe Kurani i Krim ama, s'marmenia ti skadit me shkruajt. Allah e ka dashur pa pas mësuar me shkruajt edhe me lezu. Të kalon. Shik shik shik shik. Allah oh, vjem, elen e harpe për srit, lapsi, edhe fletoria, edhe guma, vizorja, uh, nuk janë kusht nga pengamerrdhkun. Allahu dhellazeluhu wedallashano. Po kemë po them ka bobeën këtë libër, këtij edhe nga pengamerrdhkun, e këtij zotriet ma Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, er vakti me librit tapak, do më thon kar er vakti me dal për xhaminë, Allahu për juve raziu boft inshallah, faleminderit për ndërgjimin. Allahu ka vënë ditën e sodit Ramazanit, qe e muslimanëve, alem ban votos inshallah ne ban. Edhe ditat që vijnë inshallah Zoti xhella xelalul na i ban let mirë edhe marr në lạy ta'al al-Fatiha